Лі'ян Моріарті. Велика маленька брехня, Розділ 21. Селеста зарання приїхала до школи, щоб забрати хлопців. Вона страшенно скучила за їхніми маленькими ветлявими тілами і тим коротким, занадто коротким моментом, коли вони обвивали її шиї руками, владно і міцно, а вона цілувала їхні гарячі голови з таким рідним запахом. Ми і вони вже вивернулися і побігли. Проте вона знала, що хвилин за 15 вже кричатиме на них. Вони будуть стомлені і неслухняні. Минулої ночі вона не змогла вкласти їх до ліжка до дев'ятої години. Запізно, погана мати. Ідіть нарешті спати, прикрикнула вона. Їй завжди нелегко давалося вкласти їх у ліжко вчасно, хіба лише Пері був удома. Пері вони слухались. Він був хорошим батьком і хорошим чоловіком більшу частину часу. Тобі треба вигадати вечірній ритуал, по телефону сказав їй брат з Окленда. Яка передова ідея, відповіла Селеста, ніколи б не додумалася. Коли діти сплять добре, всі батьки думають, що це відбувається виключно завдяки їхньому педагогічному таланту, а не везінню. Вони дотримуються правил і правила працювали. А значить, Селеста не дотримується правил, і ти ніколи їм нічого не доведеш. Вони так і помруть, задоволені з собою у своїх ліжках. Привіт, Селесто! Селеста здригнулася. Джейн. Вона притисла до грудей руку, як завжди, вона про щось мріяла і не чула кроків. Джейн дивувало, як Селеста щоразу підстрибує, наче сомнам була, коли до неї хтось підходить. «Вибач», – сказала Джейн, – «я не хотіла тебе налякати». «Як справи?» – запитала Селеста. «Добряче попрацювала сьогодні?» Вона знала, що Джейн заробляє на життя бухгалтерською роботою. Селеста уявляла, як Джейн сидить за акуратним столом у своїй маленькій напівпорожній квартирі. Вона там не була, але добре знала той багатоквартирний будинок з червоною цегли на Бомон Стріт, неподалік від пляжу, і думала, що інтер'єр там схожий на саму Джейн: простий і без прикрас, жодної метушні, жодних дрібниць та витребеньок. Простота її життя видавалася такою привабливою, лише Джейн та Зігі, одна дитина, милий темноволосий хлопчик, якщо, звісно, винести за душки той епізод із душінням. Жодних бійок, життя було спокійне та просте. Трохи попрацювала, відповіла Джейн, її щелепа ледь рухалася, ніби вона жувала гумку. Ми сьогодні ходили на каву разом з моїми батьками, Мадлен та Едом, а потім день якось дуже швидко закінчився. Ой, час летить погодилась Селеста, хоча для неї години нестерпно тягнулись. «Тепер, коли діти в школі, ти плануєш повернутися на роботу?» – запитала Джейн. «Чим ти займалася до того, як народила близнюків?» «Я була юристом», – сказала Селеста. «Я була кимось іншим». «Я мала бути юристом», – у її голосі чулося щось таке сумне й іронічне, чого Селеста не могла збагнути. Вони повернулись на порослу травою стежину, що вела повз білий будинок, який, здавався, мало не частиною школи. Мені не дуже подобається ця робота, сказала Селеста. Невже це правда? Робота була стресовою, і це Селеста ненавиділа. Вона щодня затримувалася, але хіба раніше їй не подобалися певні аспекти її роботи. Поступове розгортання судової справи – це як математика, тільки зі словами. Я не повернусь у юриспруденцію, продовжувала Селеста. З хлопцями ні. Часом я думаю, що могла б викладати, викладати право, але я поки що не впевнена, що це мені приноситиме задоволення. Вона втратила жагу і силу до роботи, як колись до катання на лижах. Джейн мовчала. Мабуть, вона думала, що Селеста – розманіжена трофейна дружина. «Мені пощастило», – сказала Селеста. «Я не мушу працювати. Пері, ну, він керує хенд-фондом». А тепер схоже, що вона вихваляється. А вона ж бо хотіла... Лише висловити вдячність. Спілкуватися з жінками по роботі так важко. Якби тут була Маделін, вона б сказала: Пері заробляє до чорта грошей, тож Селеста може насолоджуватися життям. А тоді і зі своїм фірмовим, виразом, обличчям вона сказала б, що ростити двох хлопців-близнюків це не зовсім насолода від життя і що Селеста працює чи не більше, ніж Пері. Пері подобалась Мадлен, бойова, сказав він про неї. Мені треба почати робити якісь вправи, поки зігі в школі, сказав Джин. Я у жахливій формі, у мене задишка від підйому на найменший схил. Це жахливо. Всі навколо такі спортивні та здорові. Я зовсім не спортивна, сказала Селеста. Не роблю жодних вправ. Маделін завжди мене запрошує до спортзалу. Вона просто божевільна щодо цього, але я ненавиджу зал. І я, скривилася Джейн. Там здоровезні спітніли чоловіки. Ми можемо ходити разом на прогулянку, коли діти в школі, сказала Селеста, навколо мису. Джейн кинула на неї швидкий, здивований і дещо сором'язливий погляд. Я з радістю. Харпер, ви ж знаєте, що Джейн і Селеста буцімто були добрими подругами. Очевидно, між ними не було гладко, бо в ніч доброчини вікторини я дещо почула. Десь за кілька хвилин до того, що сталося, я сама йшла на балкон, щоб подихати. Ну добре, якщо вам конче треба знати, щоб покурити. У мене було багато всього на думці». У будь-якому разі Джейн і Селеста стояли на балконі Селеста повторювала «Мені шкода, мені так шкода». Десь за годину до того, як забирати дітей із школи, подзвонила Саміра, керівниця Маделін у театрі Пірєві. Вона хотіла б говорити просування нової постановки короля Ліра. І перш ніж покласти слухалку, нарешті Маделін не оплачували час, проведений у телефонних розмовах, та й навіть якби їй і запропонувало – вона б відмовилася, але було б добре, якби вона мала можливість відхилити цю щедру пропозицію. Саміра згадала, що має цілу пачку безкоштовних квітків у перший ряд на льодове шоу Діснея, якщо Маделін цікаво. «Коли?» – запитала Маделін, дивлячись на календар. «Секунду, дай подивлюсь. Субота, 28 лютого. На другу дня». Віконце в календарі було порожнім, але щось знайоме було в цій даті. Маделін потягнулася до сумки та витягнула рожевий конверт, який їй зранку вручила Хлоя. Вечірка А Амабели мала відбутися 28 лютого о 14. Маделін усміхнулася. Залюбки заберу. Тея. Спочатку роздали запрошені на вечірку Амабели, а потім у той же день Маделін роздавала безкоштовні квитки на льодове шоу Діснея. Як претензійна мадам. Саманта. Ті квитки коштують купу грошей, і Лілі так хотіла піти. Я не одразу зрозуміла, що це в один той самий день, що й день народження Амабели. Але знову ж таки, Лілі Амабелу зовсім не знала. Тож я хоч і почувалася незручно, але не так, щоб дуже. Джонатан. Я завжди казав, що найкраще в декреті – це можливість бути подалі від офісних розборок. І в перший же день школи я опинився в епіцентрі війни між тими двома жінками. Бонні. Ми пішли на день народження дома Белли. Думаю, Маделін забула запропонувати нам квитки на шоу. Та я впевнена, що це сталося через недогляд. Детектив-сержант Адріан Квінлан. Ми розпитуємо батьків про все, що відбувалося в тій школі. Запевняю вас, це далеко не вперше, коли сварка навколо чогось на перше поля неважливого призводить до насильства. Розділ 22. За три місяці до доброчинної вікторини. Селеста та Пері сиділи на дивані, пили вино, їли труфелі, лінт та дивилися третю серію поспіль серіалу І мертві підуть. Хлопці солодко спали. У домі було тихо, чулися лише кроки і телевізор. Головний герой пробивався через ліс із ножем у руці. Раптом із-за дерева вигулькнули зомбі, чорне напівзгризене обличчя, клацання зубів та гортанний рик, властивий, мабуть, усім зомбі. Від несподіванки Селеста та Пері відскочили та скрикнули. Пері навіть пролив вино на футболку. Я до смерті злякався. Чоловік на екрані проштрихнув череп зомбі-ножем. «А, попалась?» «Постав на паузу. Я налью нам ще вина», – сказав Пері. Селеста взяла пульт та поставила дівіді на паузу. «Цей сезон ще кращий за минулий». «Це правда», – відповів Пері. «Але думаю, що від нього мені насняться кошмари». Він приніс пляшку вина із серванту. «Ми завтра йдемо на дитячий день народження?» – запитав він, наливаючи й вина. Я сьогодні зустрів Марка Вітакера у Каталіні. І він, схоже, думає, що йдемо. Він сказав, якась із мам згадувала, що нас запрошено. Рената, якось так. Слухай, а чи не з Ренатою ми з тобою зустрілися, коли ходили до школи разом? Саме з нею, відповіла Селеста. Нас насправді запросили на день народження до Амобели, але ми не йдемо. Вона не зосередилась. Саме в тому була проблема. Вона не мала часу на підготовку. Вона насолоджувалася вином, шоколадом і зомбі. Пері повернувся менше тижня тому. Після подорожей він завжди був таким люб'язним та веселим, особливо, якщо їздив за кордон. Подорожі ніби очищували його. Навіть його обличчя здавалося світлішим, а очі яскравішими. А потім тиждень за тиждень знову нашаровувалося роздратування. Діти цього вечора особливо капризували. «Сьогодні наша мама відпочиває», – сказав хлопцям Пері. Всю вечірню рутину він узяв на себе – Ванна для дітей, чищення зубів, читання книжки на ніч, а вона сиділа на дивані, читала та пила коктейль «Схід сонця від Пері». Цей коктейль він вигадав давно – шоколадно-вешковий на смак з нотками полуниці та кориці. Усі жінки, котрі його куштували, одразу ж закохувались у цей напій. «Віддам дітей за рецепт цього коктейлю», – якось сказала Мадрін. Пері налив собі вина. «І чого ми не йдемо? Я веду хлопців на шоу «Льодове шоу Діснея». «Маделін роздобула безкоштовні квитки. Тож ми йдемо». Селеста відламала шматок шоколаду. Вона надіслала смс з вибаченням Ренаті, але відповіді так і не отримала. Селеста розуміла, що відмовляючись від вечірки, вона ніби об'єднується з Мадрін та Джейна. Але зрештою вона і так була на їхньому боці. Та й це лише день народження, а не питання життя і смерті. «А мене на шоу в Діснея не запрошують?» – запитав Пері та відпив вина. І тоді вона це відчула. Це глибоко в животі. Легке таке відчуття, ніби щось стислося. Але його тон був спокійним і абсолютно звичайним. Жартівливий навіть. Якщо їй вдається обережно обійти це, можливо, цей вечір ще можна врятувати. Вона відклала шоколад. «Вибач», – сказала вона, – «я подумала, що ти захочеш якийсь час побути на самоті у спокої, Ти міг би піти в зал?» Перісто поруч впоруч із нею, тримаючи пляшку вина. Усміхався. Мене не було три тижні, і я знову їду в п'ятницю. «Чому б мені хотілося побути на самоті?» Він не виглядав роздратованим, його голос був спокійним, але вона відчувала це в повітрі, ніби струм перед штормом. «Вибач, я не подумала», – сказала вона. «Я вже тобі набрид?» Він виглядав ображеним. Та він і був ображеним. Вона не подумала, а мала б. Періс завжди шукав докази, що вона його насправді не кухає. Він ніби очікував цього, а потім, коли на його думку він знаходив цьому підтвердження, то страшенно злився». Вона хотіла встати з дивана, але боялася, що це викличе конфронтацію. Часом, якщо вона поводилась спокійно, їй вдавалося повернути його до нормального стану. Тож натомість вона подивилася на нього. Хлопці навіть не знайомі з тією дівчиною. Ну і я так рідко ходжу з ними на подібні шоу, і мені здавалося, що це краща ідея. Але чому ти не водиш їх на шоу? – запитав Пері. – Нам не потрібні безкоштовні квитки. Чому ти не сказала Мадліни, щоб вона віддала ці квитки комусь, кому вони потрібніші? – Не знаю, справа не в грошах. Вона не подумала про це. Вона забрала безкоштовні квитки в якоїсь мами, їй варто було подумати, що до того часу повернеться Пері і захоче побути з дітьми. Але він так часто їздив, що вона звикла сама розпоряджатися своїм часом так, як їй було зручно. «Вибач, будь ласка», – спокійно сказала вона. Їй було шкода, але це не мало сенсу, бо він їй ніколи не повірить. «Мабуть, мені варто було обрати вечірку». Вона встала. «Я піду, вийму лінзи. Очі болять». Вона спробувала обминути його, але він схопив її за передпліччя. «Аго», – вигукнула Селеста, – «боляче». Це було частиною гри. Її перша реакція завжди була однакова. Здивування та обурення, ніби це ніколи не траплялося раніше, ніби він не розумів, що робить він схопив її міцніше. Не треба, Пері, сказала вона. Не роби цього. Біль розпалив її гнів. Завжди приходить гнів, ніби запальна суміш. Вона чула свій голос збоку, високий та істеричний. жінка-скандалістка. Пері, це дрібниці. Не перетворюй усе на велику проблему. Бо тепер справа була не в дитячому дні народження, тепер їй боліли усі їхні попередні сварки. Його пальці стиснули її руку ще сильніше, ніби він Вирішував, як боляче її зробити. Він штовхнув її достатньо сильно, щоб вона безграбно заточилася. Тоді відступив, підвів голову, важко дихаючи руки вздовж тіла. Чекав, що ж вона далі робитиме. Варіантів було багато. Часом вона намагалася говорити з ним, як з дорослим. Це неприйнятливо. Часом кричала. Часом утікала. Часом... Давала здачі, била його так опала, як колись била свого старшого брата. І він дозволяв їй це, на якусь мить, ніби він сам цього хотів, ніби йому це було потрібно. І вже потім він хапав її за руки, щоб зупинитися. Не лише вона прокидалася наступного дня з синцями, вони були на тілі пері. Вона була точнісінько така ж, як і він, така ж хвора, як і він. Мені байдуже, хто почав, говорила вона дітям. Але жоден із цих варіантів не мав успіху. «Якщо ти зробиш так ще раз, я тебе покину», – сказала Селеста, коли це трапилося вперше. І вона була налаштована серйозно, дуже серйозно. Вона точно знала, як слід поводитися в таких ситуаціях. Хлопцям тоді було лише вісім місяців. Пері плакав. Вона плакала, він обіцяв, він присягався життям своїх дітей, його серце було розбите. Тоді він купив їй першу ювелірну прикрасу, яку вона ніколи не носитиме. Через тиждень після того, як близнюки відсвяткували свій другий день народження, це сталося знову. Вона була спустошена. Її шлюб зруйновано. Вона збиралася його покинути, жодних сумнів. Але тієї ж ночі обидва хлопці прокинулися з жахливим кашлем. То був круп. Наступного дня Джош так сильно захворів, що їхній сімейний лікар викликав невідкладну допомогу. Джош провів у реанімації три ночі. І бліді філетові синці на лівому стегні Селести значили так сміховинно мало, коли лікар сказав їм: Думаю, ми маємо інтубувати. Все, чого вона хотіла, щоб одужав Джош. І зрештою, він одужав, сидів у ліжку та вимагав роликів Віглз та компаній свого брата, ще хриплим від трубки голосом. Вони спері літали на крилах від полегшення, а за кілька днів, коли вони забрали Джоша додому, Перій поїхав у Гонконг і сприятливий момент для рішучих дій було втрачено. В основі її нерішучості був один беззаперечний факт. Вона любила Перрі, Все ще його любила. Все ще була закохана в нього. Він робив її щасливою, змушував її сміятися. Вона все ще любила розмовляти з ним, дивитися разом телевізор, лежати у ліжку холодними дощовими ранками. Вона все ще хотіла його. Але щоразу, коли вона залишалася, тим самим вона давала йому дозвіл зробити це знову. І вона це знала. Вона була освіченою жінкою, у неї був вибір. Вона мала куди піти, у неї була сім'я та друзі, які б підтримали. У неї був юрист, котрі могли б представляти її інтереси. Вона могла повернутися на роботу та заробляти на життя. Вона не боялася, що він її вб'є, якщо вона піде. Вона не боялася, що він забере дітей. Одна із шкільних мам, Габріель, частенько розмовляла з Селестою на дитячому майданчику, поки їхні синочки гралися у ніндзя. «Завтра сідаю на нову дієту», – чораз сказала вона Селесті. «Навряд чи я довго на ній. Протримаюся і тоді ненавидітиму себе». Вона зміряла Селесту поглядом і сказала, «Ти поняття зеленого не маєш, про що я, правда? Ти ж бо худа, як чапля». «Я таки маю поняття», – подумала Селеста. «Я добре знаю, що ви маєте на увазі». Вона притисла долоню до передпліччя та з усіх сил утримувала сльози. Завтра вона не зможе одягнути те плаття з короткими рукавами. «Я не знаю, чому вона зупинилася. Я не знаю, чому я залишилась. Я не знаю, чим я це заслужила. Я не знаю, чому ми це робимо, чому ми це робимо. Чому це відбувається з нами?» «Селесто», – сказав він хрипко, і вона відчула, як його тіло покидає агресія та злість. Знову вимкнувся DVD, Пері взяв пульт та вимкнув телевізор. Господи, вибач, на його обличчі читався жаль. Все закінчилось. Більше не буде жодних докорів щодо вечірки. Власне, навіть навпаки. Він буде ніжним та дбайливим. У наступні кілька днів до поїздки Пері Селеста буде оточена турботою та любов'ю, як ніхто інший. І частина її тішитиметься цим відчуттям. Трепетним, слізним, праведним відчуттям образи. Вона опустила руку. Усе могло бути значно гірше. Він рідко бив її по обличчю, ніколи не ламав рук, їй жодного разу не доводилося накладати шви. Її синці завжди можна було сховати від водолазкою або довгими рукавами, або довгими штанами. Він ніколи пальцем не трокався дітей. Діти ніколи не знали, що відбувається. Все могло бути гірше, значно гірше. Вона читала статті про справжні жертв, Домашнє насильство – це було жахливо, і це було по-справжньому. Те, що робив пері, не рахувалося. Це взагалі дрібниці, принизливі і вульгарні. Так по-дитячому і так банально. Він її не зраджував, не грав у азартні ігри, не зловживав алкоголем, не ігнорував її, як батько свого часу ігнорував її матір. Це було б гірше. Найгірше, коли тебе ігнорують, не бачать. Гнів Пері – то була хвороба, душевна хвороба. Вона бачила, як хвороба опановує його і як він їй опирається. Коли вона його долала, то очі Пері червоніли і ставали немов скляними, ніби він наркоман. Речі, що він казав, не тулилися купи. То був не він. То й гнів, то був не Пері. Хіба б вона покинула його, якби в нього виялися похлинну мозгу, і це впливало б на його особистість? Звісно, ні. То був такий собі глюк у їхній ідеальних взаєминах. У кожних стосунках є свої глюки. Свої хороші і погані моменти, як і в материнстві. Щоранку хлопці залізали до неї в ліжко, щоб пообніматися. Спочатку це було прекрасно, а потім десь хвилин за десь вони починали чубитися і все ставало нестерпно. Їх хлопці були гарненькими янголятами. Їх хлопці були маленькими дикунами. Вона так само не покине Пері, як не покине і своїх дітей. Пері розкрив обійми. Селесто. Вона відвернулася, ступила крок, але там не було нікого, Хто міг би її втішити? Був лише він, справжній він. Вона ступила крок йому назустріч та сховала обличчя в його грудях. Саманта. Ніколи не забуду, як Пері та Селеста увійшли до зали на доброчинній вечірці. Кімнатою ніби пробігли хвилі. Всі зупинилися та дивилися на них.